Întărește-ți imunitatea Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Europa FM este ora 18 Jurnal de Sără Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit, un consilier județean din Brăila laudă obiceiul mitei în spitale și, pe parcurs, îi numește pe cei care nu au absolvit liceul, jeguri ale societății. Examenul de rezidențiat riscă să se amâne din cauza că guvernul nu are un titular la educație, nu are cine să semneze ordinul de organizare. Opoziția a prezentat textul moțiunii de cenzură la adresa cabinetului și în următorii 10 ani numărul copiilor obezi va spori cu 100 de milioane, spune Organizația Mondială a Sănătății. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va ploua pe arii extinse în Moldova, Transilvania, Muntenia și local în Oltenia și Dobrogea. Mâine vremea se va răci accentuat și în regiunile sud. Sudice, estice și centrale. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 18 grade. În București va ploa la noapte, vântul se va vântezi iar minima va fi jur de 13 grade. Mâine în capitală vremea se răcește, vor fi cel mult 14-15 grade și va ploua. Ascultați, Jurnalul de seară, Europa FM mita în sistemul sanitar e nu numai bună, ci de-a dreptul necesară. Astfel ar putea fi interpretate mai multe intervenții publice ale unui consilier județean din Brăila. Cătălin Iordachea a publicat inițial un articol de opinie miercurea trecută, de găsit pe portalul infobrăila.ro. Demnitarul local se arată deranjat de un clasament al spitalelor în care se dă mită. Spitalul de urgență din Brăila se află pe locul al doilea. Cătălin Iordachea apără practica mitei afirmând, citez, bă, meltene, care ești meltean, antimedic și. Antiplic trebuie să știi ceva. Bă, fără plic, până la ora asta ajungeați să fiți tratați de medici veterinari. Citat închis. Într-o discuție cu Liliana Nicolae, consilierul județean a spus că banii dați medicului nu reprezintă mită, ci un gest de mulțumire. Dacă un pacient este mulțumit, poate oferi unui medic flori, ciocolată, bani. De ce nu am avea dreptul de a ne manifesta recunoștința față de medici în vreun fel? Pentru că sunt plătiți pentru ceea ce fac? Da, dar dacă eu vreau să-mi manifest recunoștința față de cineva, este dreptul meu să o fac. Chiar dacă omul este plătit pentru asta. Și mai ales cu o categorie defavorizată. Să nu uităm, ar, salariile medicilor au crescut foarte mult. Păi, doctorii, dacă sunt plătiți din buciuri de și sunt asimilați funcționarilor publici. Eu știu, v-ar plăcea într-o zi, oarecare, să aveți apendicită. Și la ora 13 să înceapă operația și la ora 14, medicul să vă spune, știți, doamnă, ne vedem mâine dimineață, pentru că la ora 14 ni s-a terminat programul. Președintele Asociației Drepturilor Pacienților, Vasile Barbu, spune însă că mulțumirile în plic nu se justifică. Găsesc că nu are niciun temei legal care să permită lucruri ilegale cu interpretare echivocă. Nu înțeleg de ce e nevoie de asta ceva din moment ce au salarii mari. Mulțumirea este să plătească. Așa introduce și la funcționarul public o mulțumire materială. De ce medicul da și funcționarul public nu? Pe de altă parte, în același articol, Cătălin Iordache îi numește jeguri ale societății pe cei care au absolvit liceul la cursuri serale. Același consilier județean scrisese de curând o cronică a unui meci de handbal la nivel de junioare, sub titlul Echipa creștină AHC a învins echipa musulmană HC Dunărea Brăila. Consiliul pentru combaterea discriminării îl verifică deja pe Cătălin Iordache. L-am întrebat pe Ciobo Astaloș, președintele CNCD, dacă afirmațiile sale la adresa celor fără studii superioare nu sunt, la rândul lor, o formă de discriminare. Este un limbaj, desigur, inacceptabil, și, din punctul meu de vedere, este un îngrijorător. Un ales se exprimă în acest fel. Nu știu contextul în care au avut loc această declarație, dar, desigur, dacă sunt persoane, atunci pot să depună plângere. În cazul nostru, desigur, vom face o procedură în care cităm părțile și, după audieri. Putem o Vă puteți autosesiza în acest caz? Dacă este vorba despre un mesaj care privește mai multe persoane, atunci da, putem să ne sesizăm, să ne autosesizăm și să facem această procedură până la cap. Uf, sau fără mită, situația din sănătate atinge niveluri critice. materiale medicale de unică folosință au fost utilizate de mai multe ori la aceiași pacienți. Așa arată o anchetă la secția de medicină internă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad. În mod surprinzător, ancheta doar a constatat cele întâmplate, fără acere însă și sancțiuni. Ciprian Boițiu în loc să arunce perfuzoarele care sunt de unică folosință, acestea erau folosite de cel puțin două ori, potrivit conducei Consiliului Jedețean Arad la același pacient. Dar normele sanitare interzic acest lucru. regulă au fost găsite la secția de medicină internă. Directul de comunicare și strategii din cadrul Consiliului de Tean Arad, Andreando explică de ce ancheta nu s-a încheiat cu sancțiuni. La anumiți pacienți de perfuzoarele au fost folosite atât dimineața cât și după amiaza. dar din păcate, din punct de vedere legislativ, noi nu putem dicta da. ce sancțiuni să se pună în practică în cazul angajațiilor spitalului județean sau oricărei alte instituții subordonate Consiliului Județean, dar care dispune de personalitate juridică proprie? Ancheta a scos în evidență și lipsul din gestiunea materialelor medicale, special perfuzare, pagul a fost imputat asistentei șefe de pe secție, cărea ei se va reține suma din salariu timp de 5 luni. Conducerea spitalului a sancționat însă cu avetizment scris un medic de pe secție, după ce unele asistente au declarat că acesta a fi fost în spatele declanșării controalelor. Medicul a contestat decizia la tribunalul Arad, de la Arad, Ciprian Voitiu, Europa FM. Examenul de rezidențiat, care trebuie să aibă loc pe 17 noiembrie, riscă să fie amânat. Cum nu există în prezent un ministru plin al educației, nu are cine să semneze ordinul de organizare a concursului. Surse din Ministerul Sănătății au spus la Europa FM că, momentan, nu s-a găsit nicio soluție. Examenul ar urma să fie reprogramat, după cum explică Mihai Bucureșteanu. Modul de organizare a examenului de rezidențiat și numărul de locuri disponibile în spitale trebuie aprobate atât de Ministerul Sănătății cât și de cel al Educației, unde nu există un ministru care să semneze ordinul comun, impus printr-o ordonanță de urgență încă din 2009. Problema a fost semnalată și de asociațiile studenților de la medicină. Ioan Mira, absolvent al Universității de Medicină, Carol Davila din București. Există într-adevăr o posibilitate reală, din ce am înțeles, ca examenul să fie amânat. Noi, ca absolvenți, ne pregătim de mai bine de un an de zile pentru acest examen. Învățăm între 8 și 12 ore pe zi. Singurul lucru pe care ni-l dorim în, în acest moment este să putem să începem să profesăm în spitale de la 1 ianuarie. Momentan nu s-a găsit nicio soluție juridică. Se caută rezolvare și la Curtea Constituțională, au spus surse din Ministerul Sănătății pentru Europa FM. Dacă până luni nu se găsește o soluție legală sau dacă președința Dintele Claus Iohannis nu acceptă un ministru în fruntea educației. După ce interimatul lui Daniel Breaz a expirat pe 17 septembrie, examenul de rezidențiat ar putea fi chiar amânat. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Opoziția a prezentat în Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. Între altele, guvernului se reproșează lipsa investițiilor în infrastructură, educație și sănătate. În cazul în care documentul e adoptat, semnatarii propun un viitor cabinet cu numai 15 ministere. Senatorul PNL Florin Câțu este cel care a citit textul. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, faceți un bine României și românilor și votați demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut țara în ultimii 30 de ani. Orice zi cu guvernul dâncir la putere înseamnă oportunități ratate pentru România subdezvoltare și adâncirea problemelor macroeconomice. Replica a PSD a fost formulată de președintele Camerei Deputaților, Marcel ciola. Ne vedem joi la moțiune, vedem dacă cele cinci partide fac uh, numărul de 233 de voturi. Cred în continuare, și după ce s-a citit astăzi moțiunea, mi s-a părut o moțiune în continuare neserioasă. Nu văd niciun lider desprins pentru cele cinci partide și cred că e un handicap în acest moment pentru a trece această moțiune. Nici măcar nu știu sau să ne spune cine va fi premierul. Dat afară din Alde pentru că a acceptat președinția Senatului după ieșirea partidului din coaliție, Teodor Meleșcanu susține că n-ar avea emoții. Trebuie să ne asumăm și lucrurile bune pe care le-am făcut și lucrurile mai puțin bune. Nu e vorba de emoții, până la urmă, politica se face pe voturi ca și fotbalul pe goluri, adică nu are rost să ne facem emoții, o să vedem ce se întâmplă. Dumneavoastră cu ce echipă țineți în acest caz, PSD sau Alde? Eu țin cu echipa câștigătoare. Ministrul Justiției Ana Birceal o acuză pe președinta Consiliului Magistraturii, Ilia Savonea, de imixtiune gravă în activitatea guvernului. Într-o scrisoare trimisă CSM, Ana Birceal susține că unii membri ai forului ar fi încercat să își aroge un drept de veto cu privire la acțiunile externe ale Ministrului Justiției, Florentina Mihăiță. Într-o ședință a CSM din septembrie, Elia Savonai a cerut ministrului Justiției Ana Bircial să spună dacă a semnat alături de procurorul general al Statelor Unite o foaie de parcurs privind statul de drept. Ana Bircial spune că nici acum nu a primit o solicitare înscris pe această temă. În aceste condiții, nu poate decât să creadă că se dorea o cenzură și o interferare a Consiliului Superior al Magistraturii în activitatea Ministerului Justiției în ceea ce privește atribuțiile externe. Ana Bircial subliniază că în competențele CSM prevăzute de lege nu intră și supervizarea modului în care reprezentanții își îndeplinesc atribuțiile. Ministrul Justiției scrie că e de neînțeles atitudinea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, mai ales că aceștia pun în discuție relația cu unul dintre partenerii strategice ai României, precum și o propunere privind consolidarea statului de drept. Ana Bircial precizează că nu există niciun document de tip to-do list sau foaie de parcurs convenit cu partenerii externi. Ministrul insistă ca scrisoarea sa să fie prezentată în următoarea ședință CSM. În următorii 10 ani, numărul copiilor obezi va spori cu 100 de milioane, așa indică un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. În prezent, în lume, sunt 150 de milioane de minori supraponderali. Despre situația din România, Victor Marin. Estimările Organizației Mondiale a Sănătății arată că în 2030, în România, vor fi aproape 500 de mii de copii și adolescenți obezi. În plus, există o șansă de doar 1% de a nu înregistra o creștere a ratei obezității infantile până în 2025. La nivel mondial, se vor înregistra 250 de milioane de copii obezi, care odată ajunși adulți riscă să dezvolte boli cardiace, diabet de tip 2 și chiar cancer. Probleme mari din cauza obezității vor fi îndeosebi în China, India și Statele Unite, reiese din raport. În Statele Unite, de exemplu, un sfert dintre persoanele cu vârsta între 5 și 19 ani sunt obeze. De vin ar fi alimentația nesănătoasă, mijloacele de transport motorizate și folosirea computerelor și a tabletelor în detrimentul activităților în aer liber. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că polonezii care au credite indexate în francelvețieni cu clauze abuzive pot cere renegocierea contractelor. Sistemul bancar din Polonia ar putea pierde între 9 și 15 miliarde de euro, revine Mihai Bucureștean. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată de un tribunal din Varșovia după ce doi soți au reclamat Raiffeisen Polonia pentru un contract ipotecar încheiat în zloți polonezi însă indexat în francelvețieni, adică deși au la bani în moneda națională, ratele au fost calculate în funcție de nivelul francilor elvețieni. Astfel, cei doi polonezi au fost supuși riscului de schimb valutar determinat de fluctuația cursului de schimb începând din primul an de criză financiară, 2008. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în favoarea celor doi polonezi, permițându-le să ceară tribunalelor din Polonia să le convertească împrumuturile în monedă locală. În ultimele luni, acțiunile băncilor poloneze au scăzut, iar moneda națională slotul s-a depreciat, din cauza riscurilor legate de decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Autoritățile din Varsovia au încercat în mod repetat să reducă temerile. Guvernul a dat asigurări care instrumentele necesare pentru a ajuta băncile să facă față impactului deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă va fi necesar. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, CFR Cluj va juca în această seară pentru a treia oară în actualul sezon cu Celtic Glasgow, acum în grupele Europa League. Scoțienii au fost eliminați de campioana României în preliminariile Champions League după 1-1 la Cluj și 4-3 pe terenul lor, ratând atunci prezența în play-off. Ardelenii au început și acum mai bine, învingând-o cu 2-1 pe Lazio Roma, în timp ce insularii au remizat 1-1 la Rennes, în Franța. Antrenorul Dan Petrescu a avut seară probleme de sănătate, însă astăzi a anunțat că se se simte mai bine și va sta pe bancă la partida care va începe la ora 22. CFR ar putea începe cu Arlauschi sportar, fundași Susici, Sestor, Burcă și Camora, la mijloc Djokovic, Bordeanu și Culio, iar în ofensivă Deac, Rondon și Omrani. În celălalt meci al grupei, tot de la ora 22, Lazio o primește pe Ren pe Stadio Olimpico. Bianca Andreescu a ajuns în sferturile open Chinei de la Beijing. Canadianca de 19 ani, a șasea în clasamentul mondial, a învins-o cu 6 la 1, 6 la 3 pe americanca Jennifer Brady într-o oră și 7 minute de joc. În faza sferturilor, Andreescu o va întâlni pe fosta lideră WTA, japoneza Naomi Osaka, numărul 4 în ierarhia profesionistă. Irlanda a învins clar Rusia Cu 35 la 0 La campionatul mondial de rugby din Japonia În meciul jucat la Kobe În grupa A, reprezentativa frunzei de trifoi A marcat 5 seuri, Toate transformate, primind și punctul bonus ofensiv Irlandezii sunt pe primul loc În grupă cu 11 puncte Chiar dacă au fost învinși surprinzător De Japonia, ocupanta a poziției secunde Cu 9 puncte Scoția și Samoa au câte 5 puncte Iar Rusia niciun punct Tot astăzi Fiji a învins George cu 45 la 10 în grupa D la Osaka. Mâine se va juca un singur meci la Campionatul Mondial de Rugby. Africa de Sud întâlnește Italia. Bună punct aici jurnalul de seară. Imediat începe Piața Victoriei astăzi cu Alis Iacobescu. Să ai o afacere profitabilă înseamnă să construiești pe o bază solidă zi de zi. Noi la Ford am înțeles nevoia ta și suntem onorați să te susținem, să fim pilonul afacerii tale. De aceea am construit și reinventat noul Ford Transit ce vine cu o ofertă de neclintit. 18.900 euro fără TVA și garanție extinsă de 2 plus 2 ani, fără limită de kilometri, prin programul RAPLA dezvoltat de Ford. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2019 și se adresează exclusiv persoanelor juridice. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. Cu ofertele Sellgross câștigi timp și relaxare. În perioada 3-6 octombrie beneficiezi de până la 25% reducere la electrocasnicele Heiner. Reducerea se găsește în prețul afișat la raft. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri? Ritmul vieții te afectează. Poți simți panică sau senzații de sufocare. Reglează-ți ritmul interior cu extra valerianic. Liniștește-te rapid cu extra valerianic. Ascultă ritmul inimii tale. Foa fericită cu extra valerianic biofarm cardio. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Happy Weekend cu super oferte! Vino acum la Altex și Media Galaxy și ai până la 40% reducere la electrocasnicele Gorenie! Ofertă valabilă doar în acest weekend și luni 7 octombrie în magazinele Altex și Media Galaxy și pe Altex.ro și Media Detalii în regulament! Că le zicem grip sau pitoanice, șuncă sau clisă, roșii sau părădăici, cartofi sau barabule, țuică sau horincă, vin sau zaibăr, România noastră are multe să ne ofere. Hai să ne bucurăm de toate! Săptămâna asta la Penny AI, mărgăritar zahăr, 1 kg la doar 1,99 lei și boni, lapte proaspăt, 3,5% grăsime la numai 2,99 lei litru. Ofertă valabilă în perioada 2-8 octombrie. Penny, știe ce ne place! De ziua noastră avem o surpriză OTP Bank lansează ediția aniversară Depozitul la mulți bani Cu dobândă de până la 5% Pentru întreaga perioadă de 15 luni Rata anuală a dobânzii este de 4% Pentru depozitele pe 15 luni Constituite prin OTP Direct Ofertă valabilă până la 31 octombrie 2019 Mai multe detalii pe otpbank.ro OTP Bank De 15 ani în România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 Bom pri, it's me.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 Zici că e decapotabilă Ai toate motivele să fii mândru de noul tău coș ceramic del. Mai ales între 2 septembrie și 18 noiembrie 2019 Sistemele de coșuri de fum ceramice Shiddle Au super prețuri și garanție 30 de ani Detalii la distribuitorii Shiddle și pe Shiddle.ro Bun, deci Dacă un kilogram de roșii plus o legătură de fac fac trei legături de ceapă Plus 2 kilograme de castraveți De câte bonuri de masă este nevoie Ca să nu mai cumpăr și guma de mestecat?